Aquells que es vulguin acostar a la figura de la feminista i escriptora Simone de Boboà tenen l'oportunitat de fer-ho a la Biblioteca Can Baratau arran d'una exposició que ha estat sol·licitada per la Regidoria de Serveis Socials i cedida per l'Institut Català de les Dones. És per això que saludem a la seva directora executiva, Anna Solà. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs parlem una mica de... Sobretot perquè des de l'Institut Català de les Dones s'ha doncs, triat eh, aquesta figura, la de Simón de Boboà, per reivindicar-la a través d'una mostra, d'una exposició. Mira, nosaltres des de l'Institut tenim una línia d'actuació que té que veure amb la sensibilització ciutadana i això significa que des de l'Institut s'han pres una sèrie d'iniciatives en forma d'exposicions o en forma de tallers per fer, per fer arribar a tota la població les idees que estan en l'inici del procés de les dones per conquerir els seus drets i per tenir una noció del seu paper en el món. És a dir, la situació de les dones actualment, la situació de llibertats de què gaudim la majoria de dones en aquest país, eh, és el producte d'una història. No, no ha vingut donada perquè sí, sinó, eh, sinó que s'ha anat guanyant gràcies a la lluita de les dones en moviment, gràcies a conquerir el sufragi universal, gràcies a defensar i posar en els tribunals la violació dels drets de les dones però també gràcies a tota una elaboració eh, mental i tota una elaboració intel·lectual que han fet algunes dones per saber destilar eh, la, el pensament que ha fet possible tota aquesta transformació, perquè al darrer de tot doncs, hi ha un pensament i una forma de eh, llegir la nostra realitat i sobretot de formular el nostre desig de futur. En aquest cas... El Simone de Beauvoir és una de les dones fonamentals. Ningú no pot parlar de com ha evolucionat el feminisme ni com ha evolucionat el moviment de les dones sense parlar d'ella, tant en l'entorn europeu com en l'entorn occidental en general i, a eh, motiu del centenari del seu naixement, l'Institut Català de les Dones va decidir eh, fer una exposició, una de les 15 exposicions que oferim eh, perquè vagin i tiraran per totes Catalunya, sobre eh, la seva figura. I llavors podríem dir, suposo, que Simón de Beauvoir és d'alguna manera un model de conducta a seguir per moltes dones. Per ser més precis, va ser un model de conducta. És a dir, Segurament ara tenim molts més models, però ella eh, va formular algunes idees que encara viuen entre nosaltres. Eh, especialment una que és molt important i que és eh, el, el, el títol d'un de, de dels apartats d'aquesta exposició, que és La dona no neix, sinó que es, es fa. Eh, això va ser fonamental, ella ho va explicar en el seu llibre més conegut, El segon sexe, que es va publicar l'any 1949, és a dir, fa molt temps però aquesta idea encara està a la base de l'evolució del pensament feminista, és a dir, la immobilitat en què la societat volia mantenir a moltes dones estava lligada a voler donar percebut que les dones tenien una posició subordinada en la història, en relació als homes, per una qüestió essencialista, per la seva biologia, perquè eh, elles eren les que aparien les criatures i que, per tant, aquesta essència, aquesta essència biològica, era la que justificava una jerarquia entre els homes i les dones. Ella va ser una de les primeres, jo crec que la primera que ho va formular en un, en un llibre, un assaig històric sobre aquest, aquesta evolució de la posició de les dones a la societat en relació als homes i que per primera vegada va dir que la dona no és així de naixement, sinó que eh, la condició subordinada de les dones Històrica, històricament ha vingut determinada per la cultura, no per la biologia. I, i per tant, el, la cultura en tant que la elaboració eh, humana és transformable i això dona la possibilitat a que les dones es comencessin això va ajudar moltíssim a que les dones comencessin a trobar també arguments intel·lectuals per dir eh, aquesta situació no ens, ens ha vingut donada per una sèrie d'imposicions culturals i polítiques i per tant aquestes poden canviar i per tant la nostra condició també pot canviar. Això és la seva gran aportació. És a dir que aquesta gran aportació es podria suposo que, que resumir dient que aquella s'enfrontava doncs, a les conviccions dominants no? que acabava sobrevint sortir per sobre de la resta, precisament per aquest enfrontament frontal. No? Sí, sí, està clar. O sigui, ella ella en aquest sentit també, el, a part d'haver formulat intel·lectualment aquesta reflexió i aquest assaig que encara... Eh, que, que, que és un clàssic de la literatura feminista, evidentment la seva vida també era un exemple de com canviar el, els costums i de com eh, plantar cara a un sistema predeterminat. Ella, eh, des del seu ambient burges, doncs eh, va va començar a viure d'una manera, diguem, poc tradicional eh, i, i va participar en la lluita del, del moviment feminista, eh, és a dir, no només escrivint des de casa seva, sinó també sortint al carrer al costat de les altres fem feministes, desenvolupant una gran obra com a escriptora i també introduint en la seva escriptura eh, quelcom de personal, eh, fins al punt que va, eh, el més conegut eh, d'ella en aquest en aquest sentit, són, el, són les memòries d'una noia formal i eh, la cerimònia dels adeus eh, en què parla de, la, de, de, de, de, tot el, de tot el seu entorn i especialment del seu company en Pol Sartre. Realment hem de dir que la seva obra s'ha traduïda a desenes d'idiomes i llegida per milions de dones arreu del món i això vol dir que la seva influència està notable. Sí, sí, sí, evidentment, sí, és una, una dona que ha, estat, que ha tingut una gran influència en, no només en la cultura francesa, sinó, com hem dit abans, en tota la, la, la cultura occidental. Bé, doncs com dèiem, a partir d'avui, tots aquells que, que vulguin anar a visitar i a ja conèixer una mica més aquesta figura de Simon de Bubuà poden fer a la Biblioteca Camp Baratau doncs, per veure aquesta mostra, aquest repàs a la vida i obra de Simon de Bubuà i també doncs, aquesta figura que va mostrar el rellevant paper a la seva trajectòria. Em volíem parlar precisament amb la directora executiva de l'Institut Català de les Dones, Ana Solà. Moltíssimes gràcies. Uh, gràcies a vosaltres. Que vagi molt bé. Bon dia. Uh, bon dia.